Danian ederrai izango da. Beguzkiak soreita la pela Astertetan 5:37 ara Beñatizkorekin kirolsaioa. FM 98 edo infogastegune.blogspot.comen online entzuten baduzue. Esnatuko bagina biak Elkarrizketak, partia zuzenean, emaitxak eta albisteak Sekula santanez bezala Eta kantu bat, Pilota, futbola eta bestelako kirolakemen zure erriko irratio Genukeztarria Azkemen Badakizue FMko e1.ortzi eda info gaztegune blogspot.comen online entzuten baduzue. Zori honekoak godetko irratiko kirolsaioa bainatizkorekin. fmko ko egunpuntaz hortzian ari zarete edo online bidez infogaztegune.blogspot.com <VI> Errepidezu zen honetan, marraztutako bidetik isiltasunat, aizearen nora bidean. Puntu bat ibegira, gatzen dugu ingurua, eta bertan dauden koloreak. Baina bide gurutzeak, etiraukera berriak aukera berriak, aukera berriak. Horko programan elkarrizketa saioan frontoira ulbiltuko gara Iker Marrieskurrenari entrevista egingo diogu Hori elkarrizketa tartean eta gero azte buruko emaitza guztiak eta berriozarko kirolei buruzko Programa astera goaz Margotu todo go colores berriak Ireki go de todo batera Arratsaldeankerongi etorri berri etorki ratiko Baixo arratsaldean nia Lehenik eta behin zermontz eh? lesio hori eta gero denanke geldituetak. Bai, bueno, eh, nahiko lezio larri izan zen, orkatia apurtu nuen, eta horrein bueno, ja zazpi hilabete pasadira, zehi hilabete eman dituen bajan, eta horrein ja zazpi sortzi hilabete pasata, muguen duak pizkan mugatuta daukat, baina minik ez dauka behintzat. Bueno, eh, zermontz dago pilota eskola, berde zarkoa, eh, zenbat partei dudate? Eh? Ba, nik oso momentu honetan dagoela, zazpi... Hau da nire garren urtean, tenatzaile moduan, berdo zarren, eta, bueno, zazpi e, urt, urtea zigin jenean destakita. Hemen sortzi hogehi bat e, pilotari zeuden, orain egun ikuste berrogei tamar inguruan egomodirela, gehi hamagozta ama hamasei palista, eta irudolau betelan orduan, bueno, pues, laro pertsona ingurua. Mm -hmm. Ba, pandemia gerozti, txapurketak berri eskuratu dituzua? bai eh pandemia pasen urtean pandemia izan genuen eta hasieran txapeketak ezi sintzan ziren egin hemen berrioz artik eh partibatu prestatu genituen eh bat goizetan eta bueno, e, e, e, streaming bidez e, Facebook bidez e, bota genituen. eta geroago bai geroago gutxi neka txapeketak hasi egin ziren eta aurten ja nahiko normaltasuna normaltasunez ari dira aurrera mate Baina, bueno, bat, zer nolentzua kluba lehiaketa hori eta? Bueno, orain ja manomanista individuala okatu berri dute eta ja final aurrekoetan daude Orain em, momentu honetan, oian raminez daukagu final aurrekoetan saikatuta, baina oso paritaditza dudana gindute denek ez? Zortzi, e, okerraz banimana, sortzi pertsonek hartu dute parte txapelketan, bere kategorian eta eta denek oso paperona egin dute, oso txapoketa honak egin dituzte, eta, bueno, gorein batzuk, ja, badaude, binakakoaren ezperuan emendik iru azteta edo hasiko dela. Badakizu da, izaterakoan oso lagun izan dela Alfredo laguntza pilota eskodan, zer nuen da? Oso laguntzailea da, ez, beti, beti dagoen doan, zer beha dudan aldetzen, beti egon prest, aurten ere, hau bigarren urtea da, ni arratsaldezenagoela lanean, eta, Aztean behin bera etortzen da e, pilota eskolara. beraz bien artean egabaten dugula esan dezake da, esan dezaket et. Eta oso, oso laguntza hiaguna da, e, pilotariek asko maite dute, e, aurrekin oso ongi modatzen da Eta beti pelotaren alde egiten du Iazure bueno, ja, itaz itxagiten dugula, zure eta izan da, zune referente gertukoena Konta egu zuzein izan da bere higil pilotaren mundu Ba, bai, e, referente gertuko eta segura aski hondiena, ez? E, txiki-txikitatik frontoia joan gara, e, bera pilota dira izan zen, e, pilota asko maite duen pertsona da, oso pilota zalea, eta txiki-txikitatik bai futbole eta bai pilota jolazten genuen berarekin, ez? E, Al genituen kirol guztiak egiten genituen, baina, bueno, e, txean asko bizi genuen pilota, bera pilota izan zen, e, bai, dogeita bi urterekin mundialan, Osa, 1 o minuko sea, txapelutuna izan zela, frantzien Eta, bueno, e, ez dut asko ikusi jokatzen, baina, baina bai, hori afizioa pasadigu Eta biotas haretasun hori ba, eskerri izkerri eh? zen, ba, daukau Bueno, zer nolako arreman duzu jonekin? Entzeko profesiona Bueno, ba, jonekin oso arreman duena daukat ez, e, anaia gara... Ora arte duela gutxi arte elkarrekin bizi gineek eta bueno, askotan joan gara internatzera, eh alaso horma baldin garen urdan mai kirola edo bai bizitzaruan elkarri eh asko lagundu diogu, eh astean askotan egoten gara elkarrekin, eh gai guzti bingo buruan e, aritzen gara, so garreman onak bat, eh nikuzte e, pertsona oso gert, oso bertuko pertsona dela, eh e, asko baita duena eta behar izateko da nere asko laguntzen du. Iaia, profesionaletara iritsi zenien, baina bueno, esku kolesioak izan zenuen eta ez zuten lagundu horra iriztera. Zer modus dituzo eskua? Bai, e, emezortzi urterekin... Amazazpi urterekin bai konezun dutzen, lengua asegarte. Eta emezortzi urterekin lehen lengue bakuntza egiziat. E, Behat zetan eskitzai denodola basatzen eta hilda nituen behatza. E, Buko batzak bat. Iru bat operatu zizkiatzen, eta bueno, hori jahaztutan okan. Ala ere, duela hiru urte edo, e, eskua, eskuetan eskuetan fibrosis baina atreazitzaidan. Fibrosisa bola, bolo moduko bat eskuan, eta kendu beharra izan zidaten. Zandik aurrera, ma, ratxaka aritu mintzen, batzutan ongi, ez duetan eta oso gorra egin zitzaidan, ez askotan pilota lekuratzen dintzenean pezatzen nuen minea egin godi, ez ditu minek ere egin bueno, godi hola ezin da disfrutatu eta hori izan da niretzako, seguraski e, arrazen nagusiena ni pilota auzteko, gela urte bat, pilota utzi nuen, ze hori, oza, zigin egin enten atzen, egun bat ongi, egun batean minea eta hola ezin da jarretu. Bueno, nola izan da profesional partida, bueno, Pelotapartida bat unakortzea berriozalera, konta ikusi nola lehurtu duzu? Hago ba, handiak e, neukaren, e, pilota unakarteko, eta berriozar izateko ba, pilota profesional mundu hortan ba, zentro izateko egon batez. Eta asila batean jaialdi batekarri nahi genuen, eta bero bago binakako ba, txapeketa karteko aukera suertatu zen. E, baiko horrekin hitz egin duen, eta, bueno, bon, nik hitz egin duen, baina jende asko dago dagoatzean, ez? Ezpieto e, askolako aurguztiek boletoak saldu dituzte hau posible izateko, e, bere zarko herria tabernak e, sarrera horiek saldu ditu hori hau posible izateko, etxean asko lagundu eta hau posible izateko, eta, bueno, gauza e, eta pertsuna asko hori ezpiet ba, hau lortu da, eta nietzako ba, oso, oso garrantzitsua da bai bilotari entzako, bai guretzako bai, gure eta bai herriaren entzako. Bona, Iker, placer bat izan da zu hemen esatea, jakin ezazu berrizarka erratira invitatu da nahi duzoren nioan eta esperadu guztora egon izan Ni Mi esker bineat. futbola eta pilota profesionalaren emaitza ohe dañe talboan 44 turu maka banola kaurkoaegondi ara naliko Na, gara bernandi de la maizak hakia berando no i berando za aka maria ezcurrena ama bos peña albisu 23 Ikoetxar anguren bederatzi laso imaz ogeitabi Iribarriaz rezusta ogeitabi, altuna martija amaika Ezkurdi atolosa saspi eta lezkano zabaleta ogeitabi Orain futbolarekin Levante utx, aletik utx de bigo bat, Villarreal bat Sevilla B, Alaves B, Atlético de Madrid Bat, Osasuna 0, Barcelona Bat, Español Uts, Getafe Lau, Cádiz Uts, Granada Bat, Real Madrid Lau, Eta Elche Uts, Betis ir. Volen oraindik ez du esan azkenitza eta zean utzi dugu jainko paganoa be zain du kanan Basile bat barre bat, eta kolpe bat bueltan bago... Eta oraingoeen berriozarko kirolarekin Errepirean geldi Oian Ramirez Amalao Goizueta M8 Orain futbola Shu Berriozarko regional arekin, hasiko gara, betiko eskorren auka, bibi empatea, regional femenino arekin, bat bat, regional femenino B lau eta 0. Lenengo juvenil, berriozarko berriain, iru-iru, berriozarko bigarren juvenil, maristas, bilau, ligak adete, peralta, sortxi iru. Miga cadete de San Jorge, 6 Bueno, segunda cadete, Berriozar San Jorge, 0, Idu Gualdu. Berriozar Quirol Sport, 0, Saspi. Berriozar Asdefor, Saspi, ucch. Berriozar Hiruña, 0 lau Berriozar Basteberriak, bat lau Berriozar Salesianos, biru Berriozar Kirol Esport, dibi Berriozar Gizarra, 0 lau Berriozar Burlades, lau bat Berriozar Alsasua, sortxiru San Cernin Berriozar batxaspi Berriozar Quirolesport batbost Berriozar Burlades 0 bat Berriozar Burlades batuts Maristas Berriozar Maristas bat bat Berriozar Patila Reizar 0 bat Berriozar kirol bat Zero bat. Eta berriozar patxilarra izar zenbat putrezeruan <totipas> Txarrenari onena esan du bateek iko volumena oraindik eta zean Hahau izan da gaurko guztia zuen gusttuko izatea espero dugu eta aurrengo haste artean gehiago bostetatik aurrera hemen berri sarri batean. Egun punto sortsian edo online bidez info gaztegun.ulajospot.coma <totipa> Ga berri batko! cuestión